Ja, det får man inte säga att det är något elände på dansbanan, för det är länder. Det händer nog efter sin dansen är slut. Alltså När folk talar om dansbanor så är de reda för att den släppa moralen att, ja, att det dras men... undan i buskar. Och sådär. Ja, det har ni ingen känsla att det, det här det, i alla fall. Nej, det kan ju inte göras på ett område som är inhängnat och där det går uniformerade polisvakter. De går ju runt och kontrollerar allting så det kan ju inte hända någonting inne på dansbanområdet. Utan i så fall så blir ju det, som jag säger, efterspelet som kommer sin dansen är slut.